Gospodine, vjerujem da ću na svetoj misi slušati Tvoju riječ. Vjerujem da ćeš mi progovoriti. Vjerujem da ćeš me poučiti. Da ćeš me utješiti. I ohrabriti. Gospodine, vjerujem da ćeš me čitavu misu privlačiti k sebi. Vjerujem da želiš da moje misli i moje srce tijekom sve te mise budu usmjerene na tebe. Vjerujem da želiš da čitavim svojim bićem uranjam tebe. Jesu se spasitelje moje. Vjerujem da želiš da iskusim tvoj sveti mir. Tvoju dobrotu. Tvoju blizinu. Tvoju brigu. Vjerujem da želiš da na svetoj misi iskusim tvoju svetu prisutnost. Gospodine Isuse Kriste, spasitelju moj i odkupitelju, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo I tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jagajnca koji se bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, pričešću ulaziš u mene. Kao pravi Bog i pravi čovjek. sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju I ja, gospodine, želim učii u tebe sa svom svojom ljudskom bijedom. Vjerujem da je pričeest pokoji si ti u meni i ja u tebi izvor i središte mojeg života vjerujem gospodine da ću poblagovan u tebe šrtvenog jagnjence stvarno sudjelovati u tvojoj odkupiteljskoj žrtvi. Gospodine, vjerujem da me po čudu Eucharistije želiš preniti na Golgotu. Vjerujem da želiš da duhom prisustvujem trenucima tvog umiranja na križu. Želite, gospodine, zagrliti na tvojim križu i predati ti svoju bolest. Žanti, i su se predati potrebe i svih onih za koje te molim. Sjeti se osoba kojima želiš posredovati Božju milost, otkupljenja, posebno bolesnika koje poznaješ. Želim ti, gospodine, u tim trenucima posvetiti svu svoju pažnju. Želim te ljubiti čitavim svojim bićem. Želim se potpuno predati tvojoj dobroti i ljubavi. Bože moj, želim Ti zahvaljivati, želim Te slaviti i želim uživati Tvoju svetu prisutnost. Želim, Isuse, ljubit ćete u tim trenucima učiti ljubiti svoje bližnje. Blagosloven te, Gospodine. Blagosloven tvoju milosnu prisutnost koju ću kušati u misama u kojima ću Ocu prikazivati ovo nakon dok se ona ne ostvari. Hvalati što znam da ćeš me u svakoj misi pripremati dokle god ne budem spreman potpuno ti se predati. Duše sveti, molim te, vodi me kroz svetu misu. Neka moje misli tvojom milošću budu usklađene s mojim riječima. Daj da me tvoja milost, duše sveti, toliko zahvati Da se zaista mogu svim svojim srcem predati u očuvu volju. Hvala ti, duše sveti, što mi pomažeš. Jer bez tvoje milosti ne znam i ne mogu pravnu moliti. Anđele, čuvara moj, čuvaj moje misli i moje srce za vrijeme svete mise. Kako bi bili spokojom i u boku. Sveta Mario, majko Božja, Moli za mene. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isosovom mukom i snaču. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Ti si Mario Zajedno s Isusom dijelila bol odbačenosti prezenosti razočaranja napuštenosti izdaje stida Ti si sa svojim sinom proživljavala njegov smrtni strah i tjeskobu. Ti, majko moja i majko Božja, poznaješ i sve moje boli. Ti, Mario, znaš koliko vapim za mirom duši. Koliko vapim za Božom blizinom i nježnošću. Ti, Mario, majko moja, Znaš koliko vapim za ozdravljenjem. Ti si, sveta Mario, vidjela i iskusila Isusovu bolu zbog onih za koje je njegova žrtva bila uzavudna. Zbog onih koji neće povjerovati, neće oprosjeti i nećemo mu predati svoje grijehe, boli i bolesti. Sveta Mario, Majko Božje i Majko moja, izmoli mi milost da se mogu potpuno predati u Božje milostrđe i primiti puninu Isusova odkupljenja. kako njegova žrtva ne bi za mene bila uzaludna. Mario, ne mogu ocu prikazivati žrtvu tvoga sina, a da istovremeno ne prikažem tvoju žrtvu. da ne prikažem žrtve svih onih koji kroz stoljeća sjedinju svoje trpljenje s trpljenjem tvoga sina i da ne prikažem svoje trpljenje koje i ja želim svim sasen sjediniti s Kristovim trpljenjem. Izmoli mi, Mario, milost, da i ja sve dublje i dublje spoznajem smisao prikazivanja vlastitih odricanja i trpljenja kako bih sa što više vjere i što većom ljubavlju mogao prikazivati Isusovu žrtvu za duše koji su potrebne milosti otkupljenja. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do moje duše. Sveti Josipe, Sveti Boži Ljubimće, Moli za mene. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asički, Sveta Klaro. Sveti Franjog Saverski. Sveta Terezijo Avelska. Sveta Mala Terezijo. Sveti Padre Pio. Sveti Ivane Dombosko, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, Svi sveti kojima sam se ikad molio, Pomozite mi. Ljubit pred Božim prijestavljem. Sjeti se i drugi svetaca kojima se moliš. Duše u čistilištu, molite za mene. Kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovo sa što većim žarom. Pričesna meditacija Gospode Isuse, jaganjče Boži. Nisam dostojan da uniđeš pod moj krv. Nisam dostojan da uniđeš u moju dušu. Ali te ipak svim srcem molim da me ispuniš svojom svetom prisutnošću. Jer, gospodine, kako ću sam po sebi postati dostajan? Kako ću, gospodine, sam zapaliti svjetlost u svojoj duši? Kad si ti jedini svjetlost. Kad ti jedini možeš prosvjetljiti moje tame. Kad ti jedini možeš učiniti da srcem progledam. Da srcem pročujem. da srcem razumijem, da se iskreno pokajem i primim tebe svjetlost. Kako ću, gospodine, bez tebe koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. Kako će, gospodine, moja duša živjeti, ako ti, koji se život, ne prebivaš u njoj? Kako će, gospodine, Moja duša učiti ljubiti. Ako u njoj ne prebiva učitelj. Ako u njoj ne prebiva ljubav. Gospodine, kako ću ti zahvaljivati? Kako ću te slaviti? Kako ću te blagoslivjati ako moja duša ne okusi tvoju svetu prisudnost? Ako ne iskusi tvoj mir? Ako ne kuša tvoju radost? Uđi, gospodine, u moju dušu, kao moj otkupitelj i moj spasitelj. Uđi i budi kralj moga srca. Uđi, Isuse, reci riječ. I ozdravit će čitavo moje biće. Uđi, Isuse, u mene. Privuci me na svoj križ. Uvuci me u svoje srce. Jer ti želim predati svoje boli. Jer ti želim predati svoje ranjeno srce. Jer ti želim predati svoju bolest. Uđi, Isuse, i nauči me ljubiti, onako kako si nas Ti ljubio. Hvalim Te, Isuse. Slavim te i blagostivljam. Klanjam Ti se i zahvaljujem Ti radi Tvoje velike slave. I dobrote. Je ti si jedini svet. Je ti si jedini gospodin. Je ti si jedini svevišnji. Isus se kristi. sa Svetim Duhom uslavi Boga Oca Amen